Zahvala pripada Allahu في عبادك الصالحين ذهбла припада Аллах джеле шану господару си сетова нека и салавати سلام његово мија нико porodici vjernicima do sunega dana gospodaru mi nemamo znanja o simonu kojeg si nas ti podučio pa nam povečaj znanje o tebi gospodaru naš učini da vidimo istinu i da je slijedimo i svoje prevelike milosti učini da vidimo i neistinu pa da je se klonimo gospodar naš učini nas odčestiti čestiti robova svoji govoriti poslije Habza Kenana je teško, ali koliko sam ja razumio Habza Kenana na ovu halku dolaze braće i sestre koji nisu došli zbog lijepe i dobre priče nego su došli zbog hadisa Rasulullaha s.a.v. došli su zbog znanja koji im taj hadis nosi da ga primijene u svom životu i da ga prenesu drugima stoga je meni a lakše je govoriti vama jer nećete gledati stil govora govornika nego ćete obratiti pažnju na ono što nam Rasulullah s.a.v. poručuje upravo to znanje koje nam daje i uputa koju nam daje Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam je znanje koje od nas pravi insana i umekšava naša srca i vjerničko srce koje prima povku od Rasulullaha nikada ne može učiniti ono što su nevjernice učinili u Srebrenici sjećajući se 15. godišnice genocida u Srebrenici čovjek Ne može ostati ravno duša. I upravo ovo znanje koje mi stećemo, inša Allah, učinit nas da nikada ne budemo takvi. Mene je gospodar počastio da određeno vrijeme provedem u Srebrenici. Da živim i razgovaram sa majkama Srebrenici. Oni je majke koji su izgubile svoje očeve, svoje sestre, čitav svoj rod. I nije im teško što nemaju novca nekada. I nije im teško što im stan nije udoban možda ko naši. Najteže im je Kada nemaju s kim porazgovarati Kada u jednom trenutku shvate U svojoj kući, u svom domu Da nemaju svoga sina Svoga brata, svoga oca I mi trebamo iskoristiti tu priliku Da svatimo koliko nam je Gospodar blagoda dao U našim očevama, očevima U našim majkama, u, našim, u našoj braći U našim sestrama Ja znam da je Afiskena Običavao ponekad dati neki zadatak Kako bi se ova halka ne bi pretvorila Samo u priču nego u dijelo koji svi zajedno činimo Ja vas molim do sljedećeg četvrtka ono grođaka Kojeg niste odavno Sreli Niste se odavno sa njim čuli Čujte se sa njim, naćite naći Znam da je bilo za prijatelja Ne znam da li je bilo za rod Poslanik s.a.s. kaže Da će Onaj koji bude održavao rodinske veze, da ćemo Allah povećati na faku i prodlužiti, prodlužiti njegov život. Na samom početku čitanja hadisa, koji obično sjetit ćemo se dovom ili fatihom imama Buharije i šihadiske zbirke, čitamo hadis. Fati. kao što znate, čitamo knjigu o znanju. Znanje u slavu ima posebno mjesto kao i alem, Oni koji znaju i koji podučavaju drugi. I po, posebna odlika ljudi je da prenose to svoje znanje drugima. Kaže jedna aramska poslovica Fakri dušaj ilaju tihi Onaj ko nešto nema ne može to dati. Da bismo mogli prenijeti emanet vjeri, emanet znanja u sljedećoj generaciji i našim drugovima moramo, moramo to prvo znanje imati. Moram vas tjeći. I ako Bog da jedan od razloga što dolazimo na ovu halku je taj da slušamo hadisa Rasulullah s.a.w. i da učimo da učimo znanje koje je gospodar preko Rasulullah šalje. Imam Buharija je naslovio poglavlje Babu al-Fadli men alime wa alleme po oglavne vrednost onoga koi zna i koi po učava ona i koi zna i ona i koi po učava kaj se u hadisu hadesana muhammad ibn ala'i kala hadesana hamad ibn usame an burayd ibn abdillah an abi burdata an abi musa an ibn nabi sallallahu alaihi wasallam pričao nam je muhammad ibn Allah ne muhammad ibn usame فرنسيح ادبريد بن الله او ادبريد ادبو بردن اون ادبو موسى ادبو ربيسنك صلى الله عليه وسلم برقو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء فأنبتت الكلاة والعشب, والعشب الكثير Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Uputaz kojom ja Allah poslavo, i nauka jesu kao obilna kiša koja padne na zemlju. Bude mehke i plodne zemlje koja primije vodu i urodi travom i mnogim drugim zelenilom. Wakanat minha ajadib amsakatil ma'a e, fanfa Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqaw A ima i tvrdi hnepodne zemalja koje ne upiju vodu, zadrže je na sebi i Allah daje da se njome ljudi koriste, piju, napajaju stoku i siju ono što se može posijati. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra inma hiya qianun la tumsiku ma'an wala tumbitu kalan. Apadne ina drugije prijedele ravnice koje ne zadržavaju vodu i na urode nikakvim plodom. Fezalik maslu man faqaha fi dinillahi fanfa'ahu ma ba'athani allahu bihi fa'alima wa 'allama wa maslu man lam yirfa' bi zalika ra'san wa lam yaqbal hudallahil ladhi ursiltu bih. O je primer za onoga koji spoznao Allaha u i koristi ono s čime Allah poslao, pa nauči i drugije podučava. И пример онoga koji za spoznaju nije ni glavi podigao niti prihvatio Allahov uput u kojom sa posla. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاء يعلوه الماء والصفصح المستوي من الأرض Abu Abdullah Buhari kaže da je Isa rekao ima jedna vrsta zemlje koja upija vodu umjesto koja prima vodu kao on je ravan koju prekrije u kojoj se zadrži voda a safsapon je ravnica Na samom početku ovoga hadisa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem plodnu kišu sa uputom i naukom sa kojom ga je gospodar poslao Sjetite se ajeta koje Allah Jalajšanohu navodi o kiš kako spušta kišu i sa njom oživljava zemlju. Al enzalallahu min samaa i ma'in mim ma'in fa'ahyabihi l'arba ba'da mavdiha. Kaže gospoda spušta kišu na zemlju i poslije njenog mrtvila ponovo je oživljava. Va bese fiha min kulli dabe. A onda je po njoj rasjeo mnogo živo bić. Poredjeći ovaj ajet i ovaj hadis Resulullaha mogli bismo kazati da su naša srca mrtva bez upute i nauke koja dolazi od gospodara. Kao što je mrtva zemlja dok Allah Jelishanuhu ne spusti kišu pa da je oživi i iz nje buja razno bilje. U nevednom hadisu poredje se osobe i njihovu odnosu nasprav upute i zemalja, o, o, znanja sa vrstama zemlje. Prema hadisu, tri su vrste tla, koje odgovaraju trima vrstama ljudi. Jedni prijeme nauku, nauče koliko im je potrebno, ali ne prenose drugima. Drugi je nauče i drugi je podučavaju. I treći, koji je neuče, pa su ostali neznani, pa nemaju šta prenijeti drugima. Ima mi nevevi Iz godine komperacije zaključuje da postoji tri vrste tri vrste ljudi koje odgovaraju trima vrstama zemlje. Kaže, jedna vrsta zemlje je koja prima vodu, koristi je i zaodijen je se poslje sušnog vremena bujnim zaledjelom žitom travom kojim se koriste ljudi i životinje. Ovoj zemlji slični su ljudi koji primaju savjete, uče i druge podučavaju. Oni su korisni i sebi drugima. Ovo je onaj najbolja kategorija ljudi koja uzima znanje, prima, savjete, konstantno uči, a onda to znanje prenosi drugima. I oni, i ljudi se koriste, svi oni koji su oko njega, oko učenjaka, uvijek su u nekoj koristi. Druga vrsta zemlje je ona koja nije po sama sebi plodna i korisna. Ali je njena u koristu tome što sadrži vlagu, čuva, pa opet Allah ne da se njome koriste. Kaže, ima mi nevovi, ovoj zemlji sliče ljudi ograničene ispoznaje, koji se svojim da, znanjem dovoljno ne koriste. Biva ima nekog znanja, ali se sa njim dovoljno ne koriste. Ne primjenjuju potpunosti ono što znaju. Oni svoje znanje čuvaju, ali ga konačno na kraju predaju drugima koji ga koriste u svom i interesu. Oni su dijelimično korisni ljudi i zaslužuju odgovarajuću pažnju. I treća vrsta zemlje je potpuno neproduktivna Ne prima vodu Niti je na sebi zadržava Ovoj zemlji sliče ljudi nesrije, Duševno nesređeni Neuki, intelektualno zaostali Njih nauka ne interesuje I ne imaju drugima Šta prenijeti Dakle, tri vrste zemlje odgovaraju Trima ličnostima Ili učimo, pa druge podučavamo Ili samo učimo Ili nikako ne učimo I ne posvećujemo se istilektualno zaostri, kao pustinja bilo koje djelo a posebno znanje je tu izraženo da bismo ga usvojili moramo imati kontinuitet moramo imati ono što se zove istikamet, u kontinuitetu ako učimo danas pa opet za mjesec ako dođemo danas na halku pa za dva mjeseca Teško da može u nas biti od onih koji se zovu učeni ljudi koji drugima mogu prenijeti znanje. I gospodar od nas traži mnogije stvari da radimo pomalo, ali da i radimo u kontinuitetu. Sjećate se onog hadisa Rasulullah kada je došao na Beduin i pita ga, Allaho poslanić, pod učime nečemu što neću nikoga više morati pitati. Kaže, reci la ilaha illallah, fester. Ustraj u tome, reci la ilaha illallah i ustaj u tome. I gospodar od nas traži da budemo ustrajni. Kaže gospodar u suri Hud, za koju selam rekao da je ona od onih sura koja ga uslijedila. Kaže Ti ustraj na pravom putu kao što je narjeđeno i neka tako postupje vjernici oko tebe. I ta vrsta ustrajnosti posebno na putu ilma je važna. I ko krene tim putem ilma Allah جل شانہ ولاك شابوت جنت كاش رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له طريقا الى الجنه وانا اي کوئی كريانينا پوت راження знання الله جل شانہ او كريને پوت كمي jako bog da da vas dolazak bude ovde jedan od puteva traženja znanja koji će kao boda na kraju zavoštiti je džennetom. naravno tu je veoma bitna namjera jako je bitna namjera zbog koje dolazimo sećate se hadisa Rasulullaha u kojem kaže innamel a'malu binnijat zaista se djela vredniju prema namjera dakle namjera je vaga naših dijela Dvojica baba isto djela uradili, u isto vrijeme na istom dervsu bili, različito nagrađeni. Različito nagrađeni i ne samo to, možda će jedan od tih zbog tog svog pristupa biti biti na uzbilahi kažnjen. Je to znanje koje je primio je dokaz protiv njega. I ako je neko došao radi ovdunjalučke do korist Kako kaže Resulullah Faman kane hijratuhu ila Allahi wa Rasulihi Fahijratuhu ila Allahi wa Rasulihi Koe uči, učine hijratu Allahi poslanika Ona mu je radi Allahi poslanika Faman kane hijratuhu ila dunia nosibuha Ava imraatini antikhuha Fahijratuhu ila ma hajira ila Ona je koe učine hijratu radi Allahi poslanika Radi Allahi poslanika Ako učine radi ovdunjalučke koristinaki Da bi bio popularan. Da bi mogao kazati Ahabama da je bio na das Ili radi žene da se oženi. Ona mu je zato. I u drugom hadisu Resulullah najbolje nam, najbolje nam može ilustrirati koliko namjera ima ulogu u našim dijelima. U jednom hadisu Resulullah s.a.v. Koji prenosi Ebu Huraira radi Anhu. Kaže da je Resulullah s.a.v. rekao Doista prvi čovjek kojem će biti na sudnjem danu presuđen je šehid. Doveš će se pred gospodara. Pokazat će mu se njegova blagodat. A onda će biti upitan šta je uradio sa njom. A on će reći gospodaru ja sam se borio za tebe. I sve dok nisam život izgubio. I to sam činio samo zbog tebe. Kaže Resulullah reče mu se lažiš. Ti se bodio samo da bi kazali bio je hrabar. I tako se je kazalo i bit će baćen u vatru. I va ti se svoju nagradu već na dunjalku želio si da, da se kaže da, si, da sam bio hrabar, kazalo je se nagradu za, svoj, za svoju šenjinsku nagradu ti si već na dunjalku naplatio. Druga osoba koja će biti presuđena na sudnjem danu biće osoba subhanala, pogledajte. Osoba koja je ima znanje i prenosi ga drugima Pogledajte ima imam Buharija naslovio svoj svoj večerašnje poglavlje baban podlimena alime vaalleme onaaj koji uči i drugije podučava druga osoba kojoj će biti presuđeno na sudnjem danu biće osoba koja je stekla znanje i drugije podučavala i biće doveđena pred gospodara i pokazana je njena blagodat i bit će pitana šta si uradila s tom, šta, ste, šta ste uradila s tom blagodati kazaće gospodaru ja sam znanje i drugi je podučavao zbog tvog imena a reći će se lažiš ti si učio i drugi je podučavao samo zbog toga da bi se kazalo kako si učen i bit će bačen u vatru I treća osoba las sačuva, i treća osoba, koja će biti dovedena pred, biti presuđeno, je osoba koja je imala puno imetka i pokazano je njena blagodat i bit će upitano šta ste uradili s tom blagodati a kazat će nije bilo ni jednog puta ni načina da se udijeli dobro a da to nisam gospodar u tvoje ime učinilo kazat će se lažiš učinio si to samo zbog toga da bi se kazalo kako si da reživ. I on će biti bačen u vatru. I ključna stvar koja, koja je pokvarla stepen šehida. Stepen učenjaka koji je stekao znanje i drugi je podučavao. I stepen onoga koji ima imetak pa dijeli na Allahovom putu sve to pokvarla jedna stvar. Koja je realog? Mi ljudi koji želimo Nekad da nas ljudi pogledaju, da nas priznaju. Ali moramo svakiti svoj cilj. I moramo se uvijek čisti od toga. Uvijek nekada se desi primjes arijaloka. Molim gospodara da sve naše nijetove koje, i dobra djela koje smo učinili. Da ih pročisti i da bude namjera samo njegovo zadovoljstvo. I onaj koji dolazi ovdje zbog zadovoljstva svoga poslanika. I gospodara, vrijednost njegovog dolaska je vrijednost gospodara i poslanika. Pa vi izračunajte kolika je vrijednost osobe koja iskreno dolazi nas Allah učinio takvih. Iskrena namjera i ustpostavljanje u sticanju znanja može učiniti da se ljudi oko nas promijene. U drugom hadisu Resulullah sallallahu alejhi sellem kaže Prije nas je bio jedan čovjek koji je nanijetio sadaku da dijeli. Jedne noći izašao da podijeli sadaku i sretne jednog čovjeka pomisli potreba mu je da mu podijeli sadak i on mu podijeli i vrati se kuću. Sutradan ljudi pričaju podijelio je sadaku kradljivcu. Kaže gospodar hvala ti na kradljivcu. Sutradan ponove izađe u čaršću da podijeli sadaku Naiđe na neku ženu, misli potreba joj, daj joj sadaku. Vrati se kući sutradan, ljudi pričaju dao, dao sadaku bludnici. Kaže gospodaru, hvala ti na kradljivcu i hvalati na bludnici. Sutradan ponovio udjeli sadaku. Naiđe na nekog čovjeka, misli potrebam u damu sadaku. Sutradan ljudi pričaju Dao bogatašu sadaku Kaže gospodaru Hvala ti na kradljivcu Hvala ti na bludnici I hvala ti na bogatašu Međutim savjezda je grizala, grizla Da li je mogao podijeliti sadaku Negde na neko ljepše, bolje mjesto Gospodaru preko sna otvije Dođe mu čovjek i kaže Ono sadaku što si dao onom kradljivcu možda će to biti sebeb da on više ne krade. On u sadaku što si dao bludnici možda će biti sebeb da od dalje živi poštenim životom. A on u sadaku što si dao bogatažu možda će ga to ponukati da i on počne udjeljivati. Pogledajte. Kad imate čestita insana koji ima iskrene namjere, iskreno govori, on automasti svim svojim postupcima širi i pozitivan kontekst oko sebe i to je to je vrijednost učenih ljudi koji imaju jer vnijet, nijet vjernika nijet vjernika je bolji od njegovog postupka to smo vidjeli u oba ova hadiza a ono što je najvažnije što mi možemo utjecati i moramo utjecati na ljudi učeni ljudi koji stiču u znanje prenose ga drugima imaju posebno mjesto kod gospodara Posebni ljudi među ljudima znamo to su vjernici gospodari je odvojio Kaže gospodar ja je al-ladina amenovi vjernici na drugom mjestu na drugom mjestu kaže ja je nas o ljudi razvoj stepena I najbolji među ljudima su vjernici a najbolji, najbolji ljudi među vijednicima su oni koji su vijednici i koji imaju znanje i hafiz večeras nam je učio kur'anski ajed u kojem Allah djel lešanu mu kaže jer allazina amanu wallazina utul ilma darajad Allah će na visoke stepene uznignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje kažu mu feseri, to će biti na Dunjalog jer će imati poštenje poštovanje, imaće čast a ne zbog toga što će onih tome hrleti, nego što će i gospodar uzliknuti na to mjesto i kad vidite jednog čestite ono u lemu našu Odma imate nekakvu lijepu viziju o tom čovjeku želite da se družite sa njim a nijednim gestad vam nije dao povoda da tako mislite tu gospodar uzdiže svoje iskrene robove i biće nagrađena na hiratu jer su drugi jer su drugi podučavali i učili. Jedno nasu dradi Allahu anhu kaže kada bi učio ovaj kur'anski ajet Allah će na visoke stepene uzdignuti one koji vjeruju i kojima je dato znanje. Kazao bi ja Johannasu ifhamu hadhihi al-aye walitarzabakum fil ilm. O ljudi Naučite da razumijete ovaj kuranski ajet. Ne vas Allah ponukao za nauku. Pobudio u vama želju da i vi budete od onih koji znaju. A gospodar je napravio razliku između onih koji znaju. Zar su isti oni koji znaju? Pita nas gospodar. Zar su kod vas isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Nisu isti. Allah je napravio razliku. Ono što nam Resulullah s.a.v. preporučuje u ovom hadisu je da stičemo znanje. Govori nam u različitim hadisma o vrijednosti uleme i oni koji podučavaju druge. Tu nam govori sve da bismo mi posvjetili znanju. A kad se posvetimo znanju, kazali smo moramo imati iskrenu namjeru i onda moramo usrajati u tom učenju. Da bi Allah Đelešanu bio zadovoljan. Ponovit ćemo na kraju. Šta nam to Rasulullah s.a.w. poruči ovom hadisu? Prva stvar je da budemo onakvi kakvi je, kako imam Bohare na slovi o poglavlje. Budite oni koji uče i koji drugi podučavaju. Budite ona zemlja koja upija vodu, a onda daje plodove, pa se svi koriste, ljudi životinje, tom zemlju. Ako ne možete baš biti takvi, budite bar oni koji uče pa bi onda drugi od njih uzimali budite kao zemlja koja zadržava vodu pa se ljudi i njome koriste a nemojte nikako biti oni koji se ne interesuju za nauku nemojte nikako biti oni koji su kao pustinja intelektualno zaostali pa onda društvo ima problema sa njima možemo kazati da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koelsmo večeras citirali poredao ljude po, po tome koliko su oni koristi drugim ljudima prva, ljud, prva grupa najviše koristi druga najmanija, treća im koristi što će reći da je sva, najbolji od nas onaj, a to i hadiste najbolji od vas je onaj koji koriste ljudima pa ako bo da da budemo od onih koji će koristiti ljudima A ne oni koji će im Otežavati ili komplicirati Njihov život Da vas Allah je lešanuh nagradi na vašem dolasku. Sve ono što sam kazao Šta ili to je gospodara Sve ono što sam kazao A što nije dobro to od šeitana, Da nas Allah je lešanuh uputi o nauku da, nas, da nam ta nauka Bude iskeno samo Allaha I da ustrajemo na njoj I da nam koristi na ovom i na ovom svijetu Amin je rabila alemin وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمين أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا بنا محمد وعلى آله وسخبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت تواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ربنا لا تسيب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة